Тітка солодким запобігливим голосом заломила ціну, яка вдвоє перевищувала і номінальну вартість пальта, і асигновану для цієї мети суму. Андрій Степанович був дуже засмучений. Йому конче хотілося зробити Тані цей подарунок. Наполегливо переконував метку жінку, просив. До асигнованої суми ладен був додати всі свої кишенькові гроші. Але перекупка виявила стійку непохитність. Розмову несподівано перебила Таня. Схопивши дядька за рукав, рішуче сказала Не треба, годі, обійдуся. І пішла з-під на вулицю. Коли Андрій Степанович наздогнав її, таня хустечкою витирала сльози. Він лагідно спитав чого ти розхвилювалася? Може, я й виторгував би. Таня сховала хусточку. Її очі палали гнівом. Ви бачили, в якому пальті ота Катя? Ще гірше, ніж моє. А з нас хотіла злупити шкуру. Злупити шкуру? Знову ж із лексикона баби Галі. Ми інколи й не підозрюємо, як дбайливо діти переймають від нас наші слова та звички. Андрій Степанович задумався про причину таненого гніву. В якому пальті ота Катя? Він, правду кажучи, й не помітив. Ще гірше, ніж моє. Можливо. Таня переконано пояснила, «Мачуха вона тій Каті, ось що!» Казка переплилася з дійсністю. Зрештою, у дітей гостро розвинута інтуїція. Може, Танине припущення має сенс? «Ми ж так і не купили Натальці іграшку», – спохватився Андрій Степанович, коли вони вже перейшли на другий бік Хрещатика. «А правда?» – зупинилася Таня. «Назад, а то зачинять!» Їм таке рішуче не таланило. З магазину ще випускали покупців, але в магазин більше не впускали. Залишилося чверть години до закриття. Побрили знову в напрямі станції метро. Ващенко відчував прикрість за провал їхньої місії. Намагався заспокоїти племінницю. Нічого, Танюша, післязавтра я знову вільний. Пошукаємо в інших магазинах. Не треба мені нічого. З тим спокоєм, від якого дрожать губи, відповіла дівчинка. Він не хотів, щоб у неї склалося таке гірке враження від першого зіткнення з життєвою прозою. В житті існують не лише неприємності і невдачі, вона це повинна знати. «Дивись, яка чудова місцинка!» — промовив підбадьорливо. «Дитячий кафетерій, зайдемо!» Розчарована Таня, видно, хотіла відмовитись. Але, побачивши незграбних ведмедів та кумедних пінгвінів, намальованих на склі вітрини, завагалася. Ходімо, ходімо, потяг її за руку Ващенко. В кафетерії було світло й затишно. Таня вперше побачила таке диво. Ніде жодної лампочки, а біле, як удень, світло, наче випромінюється самими стінами. Відвідувачів чимало, але вільні столики є. Вони сіли за один із них. Столик мав пластмасове покриття, зроблене під мармур. На сірій основі. Розповзалися у сибіч, білі жилки, наче мережево стежачок. Вони так переплилися між собою, що жодна з них не мало ні початку, ні кінця. «Як моє життя», – подумав Ващенко, але Тані не сказав нічого. Підійшла офіціантка, гладка, білоброва кітка з сонними очима. Ващенко замовив молочні коктейлі та мигдалеві кістечка, які йому сподобалися тоді в кав'ярні «Мрія». Замовляючи, Андрій Степанович розраховував тільки на свої кишенькові гроші. Основний капітал у сумі двадцяти карбованців мав залишитися недоторканим. По той бік Хрещатика меготіла реклама міського таксопарку. Вона кидала на стіни кафетерію поперечні тремтливі смуги «Червону, зелену, жовту, червону, зелену, жовту». Таня простягла руку, і на її долоні заграли світлові зайчики — червоний, зелений, жовтий. Дівчинка стунила долоню і ось сміхнулася. — Дядю, я впіймала райдугу. Хто зна, звідкля береться та теплінь, яка в хвилину зворушення підступає до горла, вичавлює сльозу. Андрій Степанович схопив м'яку танину руку і затис у своїх шорстких долонях ніби справді вірив, що в руці у дівчинки чарівна веселка, ніби боявся, що вона може випурхнути і зникнути навіки. Бліде танене личко зашарілося. Старі, мудрі, як і в її сестрички очі, стали хоч трохи дитячими. Ващенко добре знав, чому в неї бліде личко і надміру дорослі очі. Туга, за батьком та ненькою. Передчасне розуміння становища дядькової утриманки. А може є й інша причина? Наприклад, умовини великого міста. Він згадав, смугасті веселки, що наче могутні гейзери вибухали на неосяжних обріях зауральських степів. Виростаючи в тісному місті, ти ще не бачила, бідна дівчинко, ні богоподібних райдух, ні осатанілих завірюх, ні розкотистих, наче на всю планету, громовиць. А без цього і життя не життя. Сонна тітка принесла білосніжні коктейлі і золотисті кістечка.